Sanganiro la duniani. Sanganiro, hoye! Hoye! La duniani, hoye! Hoye! <laughs> Hallo! Hasenti. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha redio Sanganiro kinacho kuletea dondoza habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzo msizaji karibu katika kipindi dono magazetini kinacho kuletea tarifa mbali mbali na magazeti kutoka Jumwe Afrika mashariki. Hapasudu kuna mimi Lomarade ni yo yabivu zetu na moja kwa moja nchini Burundi. Gazeti la iwachu li meandika kwa mba mahakama ya jui ilimuhukumu wazimkuwa zamani alengiyo mibunyoni kifungo cha maisha jela Maji zake ambazo hazijatangazwa zilichukuliwa miaka 15 kwa mwandani wake dizile uwa mahuru sawa na msika ujenzi wa nyumba zake bunyoniko menio 7 pawangia na DST bapumukiku miaka mitatu kwa mkuu wa kijiji mubuni pamoja na produces mwingine huku didas igiline igilaneza akiwaachiliwa hurumu mara baada ya kusafishwa na mahakama wahukumiwa hao wanasema watakata rufaa baada ya kikao kufungwa kulikuwa na minongono wale waliohukumiwa wakaanza kudai na nakala za hukumu lakini walikuwa wamechelewewa kwa sababu mahakama. ilikuwa tayari imetoa uh, imetoka na kuwaacha wale hukumiwa wakiwa wameshanga. wale walioikuwa karibu sana na waziri mkuu zamani huyo wangemmsikia akisima maneno machache ya kukasilika mwanzo wa kunukuu Haki haiji hapo mwisho wa kunukuu. Kutoka Burundi kufike huko Rwanda ambapo kulingana gazeti la The New Times Rwanda inateteeia ruzuku kuliko mikopo katika hazina ya maafa ya hali ya hewa, waziri wa mazingira Jean Darke Muja wa Maria amhimiza mfuko wa hasara na uharibifu kubadili mkakati wake wa misada kutoka kwa mikopo hadi ruzuku kwa nchi zinazoendelea ambazo zinakabiliana na mabadiliko ya hali ya hiwa. wito huo aliutoa Juma Mosi Disemba 9 wakati wa taarifa ya kitaifa katika mkutano wa Tabianchi wa uh, 28 ama COP 28 mataifa matajiri ambayo kimsingi yanahusika na dharura ya hali ya hiwa. kwa pamoja yameahidi zaidi ya dola milioni 700 kwa hazina hiyo Rwanda ilisisitiza haja ya mfumo huo kutoa misada badala ya mikopo ili kupunguza mzigo kwa mataifa yaliyo hatarini na huko Uganda waziri wa mambo ya nje wa, wa Marekani Anthony Blinken Jumatano alitangaza vikwazo dhidi ya maafisa wa sasa na wa zamani wa Uganda ambao walifanya ukiukwaji wa haki za bin Adam dhidi ya viongozi wa upinzani na makundi mengine ikiwemo Mashuga limetapisha gazeti la The Capital Times katika kujibu kiongozi wa Uganda Mbainiweru Museveni aliwaita baadhi ya watendaji wa nchi za Maharibi akiwemo mkopeshaji wasiovumilika na alibainisha kuwa mikopo ya nje siyo kipengele cha maumuzi katika utekelezaji wa programu ya kijamii na kiuchumi ya nchi kwa kuongeza Mussevini baadaye ali laumu mashugha nchini Marekani kwa kuzuia mauzo ya nguo kutoka nchini humo baada ya kutengeneza baada ya kutengeneza ka, baada ya watengenezaji kadhaa wa nguo wa Marekani kuacha kununua marehechi za Uganda kwa sababu ya sheria dhidi ya jamii ya mashoga ama RGT na huko jyamuhuri ya kidemokrasia ya Kongo wakati wa kampeni za uchaguzi mashariki mwa nchi mgombea wa rais nambari 20 Felix Tshisekedi alifanya ziara ya kuwafariji manusura wa muwage ya makaobora katika jimbo la Kivu Kusini limeandika gazeti la Actuality PUCD. Waasili wa manusura wa mauaji haya walielezea matatizo yao kwa Felix Tshisekedi kabla ya kuelezea huenio yao katika ziara hii aliwahakikishia kuwa hata ha hataacha juhudi zozote za kuifuzza Rwanda kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa sherehe za ukumbusho wa daima wanadai haki na malipizi uhusiano kati ya DRC ama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda ulidorora kutokana na msaada wa Rwanda kwa M23 ambalo ni kundi lenye silaha. Kwenye uwanja wa uhuru wa Bukavu, Felix Tshisekedi alimlinganisha Paul Kagame rais wa Rwanda na Adolf Hitler na kumuahidi kwamba ataisha kama Hitler. Na kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo turekie moja kwa moja nchini Kenya ambapo gazeti la Taifa Leo limeandika kwamba shirika la ndege nchini Kenya Kenya Airways limetangaza kuwa kutakuwa na hitilafu katika safari zake za zake ndani ya wiki mbili kutokana na changamoto ya ukosefu wa vipuri kote Ulimwenguni kupitia taarifa afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo la Kenya e ya wezi ala na kila Kilavuka alisema kuna uhaba mkubwa wa vipuri vya ndege katika masoko ya Ulimwenguni mwanzo wa Kunukuu kutokana na hali hii baadhi ya ndege zetu zitaka kwa muda mrefu kwenye maegesho zikisubiri kuletwa kwa vipuri kutoka ngambo ndipo sa zianze kazi mwisho wa Kunukuu akasema changamoto hiyo huenda ikaathiri mapato ya shirika hilo wakati huu wa msimu wa sherehe za Krismasi na mwaka mpya ambapo idadi ya wateja imeongezeka Daima nchini Kenya Gazette la de standard limeandika kuwa hitlafu ya umeme chini kote ilikumba Kenya jumapili milioni na kuziba sehemu kubwa za nchi ikiwemo pamoja na uwanja mkuu wa ndege katika mji mkuu Nairobi kituo kikuu cha usafiri kinachounganisha Afrika Mashariki na Asia Ulaya uh, na maneno uh, na Uraya, uraya na ndomani eneo mengine ya dunia miongoni mwa vituo muhimu hivyo athiriwa ni uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta mjini Nairobi pamoja na uwanja wa ndege wa Eldoret mahaliemoa Kenya ambapo jineta za dalula za umeme zishindwa kuingia baada ya grid ya umeme kushindwa na kutoka Kenya tulekie moja kwa moja kwenye upembe wa Afrika huko Sudani Kusini ambapo kwa mujibu wa gazeti la Sudan Tribune kikosi cha wanajeshi wa Sudani Kusini katika kikosi cha Kanda Jumuiya Afrika Mashariki kilianza kuondoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Ijumaa tarehe 15 zaidi ya wanajeshi Miambiri hamsini wa kikosi cha uh, jeshi la Sudani Kusini waliondoka kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma na kuwa kikosi cha pili kuondoka siku chache baada ya wanajeshi tatu wa Kenya kuondoka katika eneo hilo wanajeshi hao walikuwa wameshiriki eneo moja na wanajeshi wa Kenya katika eneo la Ruchuru ambapo kwa pamoja walifanya upelekezaji za ulinzi wa raia na kusaidia misada ya Kibin Adam Air Craft ambaro ni jeshi la Kikanda katika taarifa yake ilithibitisha kuwa wanajeshi waliosalia wakimo Uganda na Burundi watendeendelea na kuondoaji na upakiaji wa vifaa kwa njia ya anga na barabara Na kama unajiunga nasi mudaoni kipindi hewani ni dondoo magazetini kinacho kuleta taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti magazet kutoka jumu ya Afrika ya Mashariki na mimi ni Ummo Denio ya Bivuze. na tukiwa katika upembe wa Afrika gazeti la Somali Guardian insma kuwa wabungi wa Somalia Jumamosi walipiga kura ya kuongeza mishahara yao ya kila mwezi hadi dola 1500 jambo lilozua hasila ya umma huku mamlaka kishindwa kutoa msaada wa, wa kibinadamu kwa mamilioni ya watu wanaokabiliwa na njana magonjwa katika maeneo yaliyo kumbwa na mafuriko hattu hii ilikuja baada ya mjadala wa wiki nzima juu ya kuidhinishwa kwa bajeti ya serikali ya mwaka 2024 ambayo ililazimisha mamlaka kukubali nyongeza ya mishahara kwa wabunge saa chache kabla ya kupigaji kura wakala wa kudibiti majanga nchini humo walisema serikali haina fedha za kusafirisha chakula na mizigo mingine ya kukuua maisha hadi miji iliyoathiriwa zaidi na mafuriko na kutoka Somalia tulikie moja kwa moja nchini Tanzania ambapo tunaahimisha taondo hizi za magazeti kwa siku ya leo nipo mkurugenzi wa idara ya habari maelezo na msemaji mkuu wa serikali amesema hadi sasa Nyumba zaidi ya 100 zimepotea kutokana na mafuriko yaliyotokea ya Hanange mkoa Manyara na kusababisha vifo vya watu 87 na majeruhi 137 kulingana na gazeti la habari leo. Mkuu huyo Mobile Matinye amesema nyamba laini ya milima ya Hanange ililowa na kutengeneza tupi wakati wa mvua na hivyo kushuka na kuzibua banio la maji na kupeleka maafa Matinye alisema mpaka sasa kuna ripoti ya vifo themanini na saba Mobari matini amesema wizarakumi tatu za serikali zimeshirika katika kufanikisha kazi ya kudilisha hali ya wathirika kulingana naye kazi ngumu imefanyika hanange kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kuleta misada ikiwa kulikuwa na majeruhi 139 hospitalini lakini mpaka sasa umebaki majeruhi 30 na hadi hapa mpenzi msikilizaji hatuna cha ziada kwenye donona gazeti wasikio leo usikose kuungana na sisi katika taarifa zinazoandikwa na magazeti hapa wiki kesho panapo majawali wa kutoka studio kulikuwa na mimi na Mohamed Nyoivu zikao ushikiano wa Francois Kimana aliyekuwa anaongoza mitamo ya kila laheri Habari za magazeti ni kipindi cha radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti